00. Mirë mëgjes, mirë se keni ardhur në krybin e mëgjesit mm -hmm. në Valle dhe Klap FM në i njëndikator Dua ta themë sa e që mundë e mirë ja të prendaj Mirë mëgjes Në radion, pra mm -hmm. tonë dhe në televizionin uh, klap, të klap të vë Po, klap të vëja me, me ekranin e shesht Eke për e kebër, sush, mm -hmm. si që të televizion Nëjë sa Olë ta mire Shumë mirë olë ta mm -hmm. Si që në raportohën të tani dhe Lori Antje Allora, mam. Mirë, shumë mirë. Dhe gjogje, ok. Po. Ça po di flako? Se di, pipa kafe këtu. <laughs> pipa tre kafe rish, ishte vetëm burra. 30 tre kafe. Çka pas, më? ka pasmë? Mos ka pasni koncerti. 30 burra. Nuk e di. <laughs> Tavolina ta, ta katërshe. Ku tani në mëngjes? Po, në tre tre lokale. Do të isha kë i treti ula pas. Silim Lori shumë dha. Mos ka dy. Pastaj pak zori Lori. Po më bën Lori. Në rregull, tam. 1, 2, 1, 2 është Lori në gjirur është Lori në gjirur është Lori në gjirur është Lori në gjirur është Lori në gjirur Këllitur Lori Këllitur Lori Këllitur Lori Prave të rëni 1, 2, 1, 2 Okej, më mirë Më mirë A, është të faim Pa, pa, pa Pa, pa Unë më të të gjëja kështu Gjithmonë fa jo të Lori 3, 2, 3 Ej, një sekundë të shikë, që fëtë ua, se së fët Tre Tri lokale burra. hap, që janë janë tre lokale hap në mëjesën e merë. Po, nuk është se ke shumë mundësi zgjedhje. Okej, sepse këto fillon si, okay, si ushtrim Shkova... praktikor. Janë tre lokale hap, janë. <laughs> mm. Tash i shkon këi si pari plot me burra. Okej. Okay. Po. Dakor, tash rasti kush e di si ka qelëluar. Shkoj këi dyti, plot me burrë. Plot me burrë. Plot me burra. E kuptoj. Shkoj të falë, të server book te lokal i Park Summer Hill, aty plot me burra somer. <laughs> I pash hyra dona fare. Po pa as pyta fare. Domodin ti rrotullohesh apo siçi jashtun mbrapsht? Po nuk e mbaj mend. Jo, gjys gjys rrotullimin. Të ndikosh shumë <laughs> me yes, <laughs> të tua. Gjys rrotullimin. Pa ushtrimi. Gjys. Pasti zvarriti ose tek i dyti pastaj përdora këtë teknikën, bëra sikur pas telefonin, fap, do. E kuptoj. Shikoj, të mos e dëgjoj një teknikë. Bëj sikur po kërkon për tikën, nuk është aty ikën. E kupton? Edhe asuk edhe mundsinë që ta shikosh mirë milin lokalin. Nëse do, sjënka, sjënka, asaj sjënka e po do jetë lokal i tjetër. Edhe ikën. Apo jo, mundet ato ashtë me zdo këta Ta shi jo, problemi është që që ka pasë bro Ka pasë një miting, një gjë që ka ndrinjë njërë Shiko, sot, jo, është mbjullur sheshi Ndërko Dhe, dhe ndoshtë takë da burrat Kanë lidhje me mbjullin e sheshi Në basë Në shetë do në do Um, se vim ka Rige, ku di mundani se ku bëhen festa? Po po, po, më them. Ndoshta, ndoshta kanë punë ata. Ndoshta. Koncerti rradh. Thonë nuk di as ku janë tre lokalet në Barsaletën tëmbe. Janë tre lokale. Po. Hyt ekip bash. Burra. Ë, mira, mira. Sido Lori nuk kanë anjë. Po thi, si si do ishte pritshmeria jote, domethën se ti mbetesh i kënaqur po themi nga hyrja lokale. Kishte bosh me një tavolinë aty, një çift oh, ose 30 vajza. Shum, okay. Nuk prichao. <laughs> ja, po. Ma grave vajza po kusht po pretendon 6 mbësit vajza. Jo, jo. Ja, ja, ja, të... Po pretendon do ne. Në fantazi po themi ne. Mund të kemë ose ose është shumë dhe shumë shum mund të jenë vajza që kanë gjetur, kanë ndënjur gjithnatë të zgjuar. Po. Kan dal nga një nade çmendur dhe tani janë duke duke ardhur në vete se thua, me kafe në mëngjesin Tiranës. Ado kan. Ëh, uh, uh, uh, lolë më ndiesh. Uh, do të them dorën. Nice. Se... Ajo do ishte kafe. Un janë për. Aty oh, po thua, o po qenka, qenka, po ulën. Po ulën po e pres. Edhe nesër do të vi. Apo jo. Shobër i imagjinar. Mirëmëngjesit që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit. Ës sot 15 më thángur muaj. Messi më thángur. Po Messi, fiks. Messi, është Ronaldo oh, i muajit. Ë, uh, ja sí. është Messi. Ë, uh, pobra. Dhe akorde mun, është mm, mm, mm, qeshor, bra mm, mm, Do të thot e mi jakoma në pram verë Dhe i ndatë njësënjja pa jo Mësa më, tukët? Se shqe bia? Mm, njësënjja qeshor, qërët verë pa, pa, pa, pa Edhe është dita me gjatë, pa jo ja. Pa Qështë që pa afrohet? Po me si bia të bëllet verë apëste, njësënjja shtatorë? Kur është ekuinoksit tjetër atere? Këtu u nësëm përtë më për e kuinoksit... Se me mund të asunë Ja në tetor, ja a, jelë, e... shverde, në tetor. Në pra poshtë tetor do duke tetor, jo në shtator, në 21 tetor sigurisht. E çap si çega 4 muj vere dhe shtatori i vërtet. Jo, nuk është në 21 tetor. E më mirë kur do të shë. Ti Lori tash nuk e di edhe sentimentet do ta mësh. Futu lexo aty. Futu lexo Lori, futu lexo. Është shumë herët tani Lori. Mos na fol fortas. Futu lexo se shumë herët. Në të shi kam... Në të shi mund të marë informacion të të fiksoj Pas e pokalëoj dreka e... Pse? Atyre... S'tofit ma? Po të japim e shkrym loriater A ty birit avolina, s'biri Lorde... A ty të vedhëm DJ <gibli> dhe fruturoj <gibli> mm -hmm. 23 shtator mm -hmm. 23 shtator like. ah, okay. pra, Lorde... Po shash fra ah, 23 shtator, yeah, <gibli> po, <gibli> po luka, të shashish parë po zë djohoni Po të shë të zhëmë vëtet Po kjo ote e shëtator Nuk e shtator. kisha, kisha të shëni me dhe mija E haba dhe shkrym baron Vera, nuk e kam E di, një se një që shorin e di, se fillon në vera, dhe është normal të e ta dirë opi Nga që s'ka mbra koma pushimet edhe në pofjelon Ose kur fillon në vjeshta, unë nuk jam bujkë që të Pop. e këpëton se janë koha e të korrave ta një Ta <gjës> ta E shkoha e atyre kungu i vetë mëdhenjë Si për Halloween, se adere mm. fillon në vjesht që i mbredin oto Se si mbasoj të si bide që unë kisha linë në verë, se unë një jam gjashtetor Nuk e di, pëse olë të t'ga nj Un kam lind diës Tholta. Çfarë? Po nuk e dëvëson falori. Siç ç'ketem. Duhet mamën tënde tani. Lori tën tën no ka lindë të tort. Po sa të shëmta, sa gjëra, çà themele që i ken kokë. Na jepnin, na afusnin brenda në bisedat e neve. Siqënis nuk baj përgjegjësi për lindjen e Lorit. Ç'ka ndodhur tash? Ju betohem për këtë. Jo, jo. Edhe moti. Ne si bëm përgjegjësi për të gjuar gjërat nga pjesa. Shumë. Unë lindje që bëra. Ato do të sqaroj gjërat. Sinqerisht. Të dashur dëgjues, shaka kanë dëgjuar, personi e kuptua, po, dishë një shaka se un sinqerisht nuk mbaj, nuk mbaj, ska mase ndivje. Po po se ti na. Po se ti u bësh shumë kuriozi atash. Un çfar? Po Lori isatë po ka, ka motrën. Po, po them kishte një bisedë të nisur me sjush, e cila me sa kuptova un paska pasur të bëj me kohën kur ka lindur Lori. Si që e kuptova un nga ajo që tha Lori. Sepse, si po. Sepse sipas praf... Olts thot Lori, pra ka një bisedë këtu apo jo? Ka pra një katë bash. Ka a dhe çfarë thot Olta? Olta thot 21 tetor thot fillon vera, mbaron vera. Edhe fillon vjeshta. O vlla mua atë mbaron. Tanë ku thot. Ti si rëndë e Lori. Ja djela te Lori the going on this. Por çka që Olta thoshte që vjeshta mbaron atëherë kur mbaron ose fillon? Edhe zotë, Lori thot ashi që Olta thot se un i bie trenin lindur lë Në verë, në, vjesht, në verë, sepse. Ofta të të, të e, e ke problem të sigur ka lindur këtu. <gjë> Realist, <gjë> okay, mirë. Jo, ajë direkt, indirekt, nga nga në. në direkt, indirekt, do të them. Jo se e bëri me qëllim. Prandaj më, më them që fjalët e tua nuk kanë rënë saj. E çart Lori më fal nëse. Megjithëse and Lori ti mbetesh një djalë vjeste, vjesta, vjesta. <gjë> po se vjesh duk, si duhet. Tani, a kur ska më mirë për të lindur një fëmijë? Ose si do të thoshte Arben Imamin për të pijë? Observe Imamin poreqan. Faëu bë madhë lorën e sa më edhe në mëngjes atë. Ojojojoj. Kur të shkojmë më mirë për të lindur një film? Ka një komë më të mirë? Për në natë jo, është që këta qëra për shumë, lirës, është, vapa, shiftoti, janë mëshkonja, të mëndë zbarës, ajo të logarisi nga... Kërët <laughs> pra yes, në një riuatë. Kërës më e letë për të kujtesi për një beve për shumë. Përra, oh, thonë që tu e talin dështë në vjeshtë, që në verën tjetër t'je mërë me vetën plashë. Pra, Lorika... Ja, si me ndonë në nga... K'te Interesant. E vërmë push. Te thonë anaj që që jetojnë larg detit, që duan të shkojnë në, në plazh apo. Uh, nuk e diun, e lindën në nëntor dhe e mora për mrekull në Korrikun e vitit tjetër në plazh. Pra, so që mirë më. Pra, atu në e lindën në shkurt dhe e mora për mrekull në shkurt në plazh. <laughs> jo, ishte arritur. Kësh që mundet. Kemi një çift oh. miqsh neve që e lindën në plazh. O sa bukur. A ve morën në plazh. Lindin në ujë. O sa, po, po, or. Or. Plajë, uj. o, sa mirë është super lindja. Për emrin nuk isha dakord, kripi. Nuk mund të thashë tek kripi. Zemza. Ja dhe më shpesh s'e kanë vënë rëri. Rëri. Nëse duhet <laughs> dalë. Ai fëmi doroi nga diabeti, së tëri. Nuk e ja vinin pse nuk e vinin do të uh, rëri sepse ishte në palas. A, okay. E kupton? Kuptoj. Është shumë ndrysh që guri ose shkëmb. <laughs> Po të shita këto ishin, uh, ishin të zëna pa. Nga dheri orët Ej, hey, uh, Bibi Reksa do t'hafi Për ditë në sot me mishëdashur Krybin e mqesit me një këng Do t'këthemi shpejt Do t'këthemi me jerin që nga frimzon Për ditë në sot me oltën që nga në tregoj si është moti Wow Për shikoj që këtu video Tu këtë si Madonna në Frozen Këm e fem Ta ta tam pum. Tanis ora 73 minuta, Bibi Sabondoi i eri zgati që na vrymzoi dhe Olta pasajt na tregoi se si do jetë moti sot. Je I jepini vajza. Atyre shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga shkrimtari britanike Faye Eldon well dhe shkjo. Faye Eldon. Well Mendo më pak se çfarë mendojnë të tjerët për ty, dhe më shumë se çfarë mendon ti për ata. Wow! <laughs> Ës shumë e bukur. Ës shumë e bukur. A tërë ndëngjat edhe një herë. Ja, Mendo më pak se çfarë mendojnë të tjerët për ty dhe më shumë se çfarë mendon ti për ata. Shumë e bukur. Nga "Fay well, well done", well done. Miss Dancer. Tranquling, eh, uh, kanë emrin në mes, nëse nuk e mbaj mend. Doesn't matter. <laughs> Fay well done. Faleminderit, dhe djerë. Të lutem. Okej, ajo e gjejë me dvoltë ndanije cilën na uh, Tragóns si do diet. Moti mbi Shqipëri. Tani dhe sekund. në fundjavë. Një sekondë. Një sekondë. Tani dhe në fundjavë. 22 gradësh në këtë moment, 30 do jetë maksimale për sot, 35% shanset për shi. Thuhet oh yeah, që mund të pikoj rreth orës 11. Oh je. Yeah. Omos. Oh, oh. Edhe mund. Mm, didi, didi, didi. Tani edhe munda, po? dhe mund apo? Të shtunën gjithashtu do kemi shi. Mm. Edhe të shtunën shi. Mm. Oh. Mm. Faleminderit mm. Olga. <tëm> e mëse Shqibë e Harje është mos të shqetsoni Shqivere All right, falim i derit mm -mm. Mirë, di shjo um, Ne dhe një duhet bëjmë një nëndërpërere shumë të vogël Publicitare Dhe kur të vim Do të këndoj për ne Alvaro Soler El Mismo Soli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 Në vitin 1877, Henry Flipper u b Afroamerikan i parë i cili u diplomua në Akademinë Ushtarake Amerikane në West Point. Në vitin 1919, erdhi në jetë aktori italian Alberto Sordi. Në vitin 1954, erdhi në jetë në Chicago aktori dhe këngëtari shqiptaro-amerikan Jim Belushi. Në vitë i 1965, Bob Dylan zori në tre këngën me titul Like a Rolling Stone. Në vitë i 1969, erdë në jet futbolisti German Oliver Kahn. Në vitë i 1978, mbreti Hussein Jordanis u martua me Amerikanën 26 vjeqaren Lisa Halabi e cila u bëm bretër e shanur. Në vitë i 1989, Nirvana në zori albumin e par me titul Bleach. Në vitin 1994, filmi vizatimor The Lion King u shfaq në kinematat amerikane. Në vitin 1994, Izraeli dhe Vatikani vendosin marrëdhënie diplomatike të plota. Në vitin 1996, Ella Fitzgerald, zonja e parë e muzikës, ndorrën jetë në Beverly Hills në moshën 78 vjeçare. Në vitin 2003, u hap në Londër një dyqan që shiste vetëm salsë domate ketchup. Tamje Omania Bi dhe Motra Petci e paisën dyqanin e tyre me 9432 shishë keçap. Në vitin 2008 hyri në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Në vitin 2010 ndronon jetë në Beograd aktori kosovar Bekim Fehmiu. Sot është dita botërore e ndërgjegjësimit dhe kundërshtimit të dhunës për dorërorve. This is Club FM 100.4. Mirë mëgjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit, në valet e klab FM në 104, edhe në ekranin e klab të vësë. Mirë mëgjesi? Ko e qatë ieri, 7.24 minuta, Dani. Hai. How are you? Mirë mëgjesi që të gjithë. Hello. Tje kemi luajtur në klubin e mëgjesit, për në mënyrë të të shregullë, të shështë të vërteta, edhe për fajnë tim, Lojën me sampla. sampla. Lojën me sampla. sampla. Lojën me sampla. Ne profentin të shpjegjeni. Kur uh, un dije ju sfidova. Ju eh, sfidova. Uh, lohen e sfidova. Lojën e bërm e bëm e bëm në këtë mënyrë. Bëm këtë gjë. Mm. Morëm morëm disa sampla dhe un luajta këngët e vjetra, edhe ju do të gjeni këngët e reja, to cilat kishin marr nga këto të vjetrat, mm. edhe i kishin përdorur. Tani duhet ja Kthe bug përmbys lojën. Do vendos Altinin yjet edhe Elorit. Do të do do do vendosë do vendos këngën e, e re. Mhm. Mm A dhe ju duhet të më jeni <laughs> të vjetrën. Se ku është bazuar kjo? E mas tonë se gjendon. Jo, ai gjeni gjeni. Shikoj, është një këngë, <laughs> është një këngë që do të luaj për ju. Ma të këtë jam -hmm. apo s'e <laughs> di. Vetëm dëgjojë, vetëm dëgjojë një moment, vetëm dëgjojë një moment, edhe do mundesh ta, të mundesh ndoshta të dallosh një këngë shumë të njëror. Mhm. Mm që i ka dhënë kësaj okay kjo është nga brandy she la go she la go i'm in control you away she la go i'm in control are you real just for nearer just for men Së fëndi, së fëndi Unë <laughs> së një që jam Tisje? Ollëta? Asë kurësë As jam Asë tisje? Ja Mjeri, jeri thotë më kujtonë diçka Por nuk Por nuk Nuk Ok, s'ka gjë S'ka gjë Do e mësojmë të lërë, mm. lori, qëko e Lori, gjëme me kujtesë së fëndin është një këngë shumë e një orë Që i ka dhënë në kësaj this yes. song man yeah oh god oh my god where i want it is aroya where i want it to know nananunananananunanunanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenununanenun Çojë buni gati për roundin tjetër mbasi të kemi dëgjuar Milky Chance me Doing Good në Klabefam në 100k Mirë mëgjesi që të gjitha Mirë se keni ardhur në krupin e mëgjesit në klav FM në 100.4 edhe në ekranin e klav të vës Mirë mëgjesi të gjitha Altini ngordi për buk I hajët mëgjes Por të hajët, të vjene dhe skeqipën Të hajët, të skeqipën, fare skeqipën Real i shkruzion, në shpresoj e Rudi është, duke në të gjuar në radio. është shkabep. shpirt mirë dhe... Ajo është shpirt mirë. Për ajo është shpirt mirë. Ajo ka... është shpirt mirë. Ajo është shpirt mirë. Unë ja kam parë shpirtin Rudit dhe ka... e ka të mirë. mirë. Pa tjeder. Uh... Ne dojë themi gjithës në radio, kur ajo të vizë qa shpirtit ka. Pa. <laughs> Këllet si provë. Si provë, pa. Ose është gënjim, <laughs> por... Rudi <laughs> s'ka nevoj pë <laughs> Madje. Diçka për të ngrënë në regjimin e lulës. Po, jo politeti i oni prish punën dhe jo i drejtë. Po. Është e bukur. Okej, mirë. Dije, e jeni gati? Gati për? Ëm, duhet të vazhdojmë dhe ta bëjmë një sample. Një një sample. Do të shoj bara këtë një, një, <laughs> okay. ba, një këngë, është një këngë e Basta Rhymes. Nuk s'e kam marrë më liver Basta Rhymes. Ëh, është autor Break Your Neck, që është një urim. The of schaffen. Po vetë në shit breaki anek është uh, kënga, është kënga mirë, me të drejtën, mua më ka pëlqyer. Por në një moment nga ky që un do të luaj, Mhm. <laughs> ka mar, ka huazuar diçka nga një këngë tjetër, Mhm. <laughs> e njohur dhe e dashur. Okej. Okay. Okej. Okay? Dë e dëgjaj. Kështu që ne duam të dgjojmë edhe këngën tjetër të njohur dhe të dashur, por kjo është uh, Break and Neck nga Bass Arrives. Wow! Yeah. Check it out. See, the only thing you need to do right here is snarge your freaking head. <laughs> Ooh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Break your freaking neck, boy. Привет. Yeah. Yeah. Here we go now. Where we going now? Where we going now? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away. Hrështë Okejë Ta të demë Vështë du o të aírë Mëndë atë du o të dërë bërë Në momendim kur ti A kama në iksa të gjuar melodim E ditë e kam dë gjuar dikur A besoj që e mbëj momës së gjëletë Red Hot Chili Peppers Red Hot Chili Peppers A të tituli në të të vetë Po bra, po, e thot vet, dĩqoj dĩqoj. Ej di ej di ej di. Bravo. Super. Hope we going to in 2002. We know we haven't fun in 2000. Ja mir, ja mir. Okay, um Mjeshtra e kësaj loje ishte nga e vërtetë kjo lojë. Nga, kur bëhet fjalë për grupe që unë kam dëgjuar më shumë gjatë. Kjo është kënga. Sepse ka një melodi këtu, për shkakun, në pikërisht në në Thom. Okej. Polo da lë luaj kur kanë melodi që bëjnë anagram nga. Mjështë se vini në klubin e mëgjesit Në Vale dhe Klab e Femë në Indikadër He, qëna dhe goza mm -hmm. Tani është koha 738 mm -hmm. Për anagramën Evonuar në klubin e mëgjesit Oke, okay, jemi gati oh. Anagrama Në klubin e mëgjesit Anagrama për sot është B-meter wow. B-meter B-I-M-I-T-R mm -hmm. B-Miter 06-19-27-12-22 Ishte një akcident, ojta mm -hmm. Jeri Ishte pa. një kesh kuptin Ishte një dit kur Dhurata ishte rënd Nga veshët Dhurata <laughs> të kë gjendjat civile Dhe Dimitri i vogël Të cili donin të vini në emrin e gjyshit Dimitrashit far më të zbutur, më moderne. Bimiter. Përfundoi për shkak se Dhurata ishte trashur nga nëshët e dhë. Dhë thon ishte zënë me shoqen e saj, ë. Kishin paguar drita të bashkë dhe ishin zënë se kishin paguar të dyja bashkë, tash duhet ndanin 4000 lekë, por nuk binin dakord se pse si ishte ngatruar Muhambeti. Ëh. Mm -hmm. Kështu që Dhurata i tha si e ka tha, Bimiter, Bimiter, në rregull, edhe shkroi ashtu. Bimiter, pa menduar, Bimiter dhe Djali, sot e kësaj dite Më bank të emër mm -hmm. Dhe buëm pasojat Bimitri i vogël Të mm më -hmm. rizi Po, edhe shkurëtimi Fatkejsisht është bimi Ose bime Nuk ka të bëj me bio, blendeleja uh, Nuk e qëajnë mitërftë Po, mund të atrasë është ashtë Ja, nuk e qëajnë mitër oltë Po, me bio, nuk ka të bëj me bio, me të qënit bio Jo, bie, jo, të qënit bio Mitër bio, dërëshën... Nuk e di, Lori Nuk të themi do të rronin Un të e di që bio janë të tëra Ja, në rinjë Pasar edho nuk hajnë Jo, ja, përse ja, ditishtë A të tëre? Bio është përkur hajnë, <laughs> më thekë Un të zakonin Shwedji <laughs> Dua lori... më shqime dhe gati me bio Nëjse, përnë edhe për ketë drejt, Lori <laughs> Thonë për qëra që hajnë Dhe për pjeshkat Dole nga shqina, Lori po, Bio, po <laughs> E ka ndyquar në këtë që është që Tamën dosh me vëmendje. Flasin për vajza për shkakun që nuk kanë bërë një ndërhyrje kirurgjikale dhe e quajnë veten bio. Po. Mm. Që është një tjetër referencë tek ushqimi, sigurisht ato ishin diçka që servirohet në pjatë, e ke parasysh dhe haet me lug ose ndoshta me dorë, me të ngjyrë. Po, po qyse si, jam bio, jam Si çdo gjë që e shpordores. Jam po. Shushu. Jam si një trangul <laughs> i gjyshes në në bahçe, bio. Jam si një domate e vogël mali bio. Po qësë si ha e më bio, si një shqerë më përpëtonë? <të> mm... Shumë është pifur, ku e rëthot një njeri janë më bio Të qitë dhemi bio, zonja të të të rrinë Ndryshë të ishim android Kjo është bimiter, sot në kryvini mëgjesit, bimiter Oke, okay. um, nuk është farë të vështirë Ja, nuk është farë të vështirë Unë i kërkohë altinit një këngë sot në mëgjes, sepse më pëlqen kjo këngë e mendoj që � Pío, oh, pío Pío Pío Pío No voy que el lago Pío Pío, pío. Be your And love Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Hai! Mirë më në gjësi! Mirë së të keni ardhur në klubin e më gjësit në valet e Club FM në 114 Edhe në ekranin e klap të vësë Edhe në ekranin e klap të vësë gjitha shumë Mirë më gjësi edhe ty jeri Mirë më gjësi, mirë më gjësi që të gjithëve Morning Hai! Mirë më gjësi Ty më Fushar dhe vazhdojnë Po, normal Pashtë i lirë me dëndje Për një moment Edhe ishte telë E gjithë dora në fund e një tel. Sa e bukur është këtë. I tendosur, i tendosur po. Mm. Ishi një moment kur po fliste me me njerëz kur thadha që Gramoz Ruçi në 97 në ka ikur në Greqi me fustan. Ë? Po. A e dini ju tha kush është Gramoz Ruçi, se gjë di gjë? Sheva syt me të drejtën. Se ka e thot Berisha këtë? Se pas jama, ka filmu me Meta me tezë. Unë e dëgjova dia nga goja e Zotit Meta në televizor. Ka të Berisha qinë. Në mos pashapar unë mirë, dakt. Po në mos pashapar unë ëndër në divan tes mos u jumim bro. Edhe po lën nam tani që flas, po mua më dukes ja, jo, ishte ishte Andres që parë. Isha dua folu, sigo ishte a dua e kontrolluar edhe turmin, në cilës i fliste. Mhm. Për të kontrolluar duartrokitje dhe me një lëvizje të dorës, mendaj. Ti ti ti ti ti ti po flas tash më shumë më shumë. Po që në kontroll të plot. Mhm. Edhe shumë i tendosur, në kuptimin jo të keq të fjalës, po i karikuar, domethënë. Mhm. Kurda ku fliste. Ajo më bën i pështypur. Vjen. Q mendan shumë e i përfshir tani në fushatave prej uh, fakti që duket sikur ideja është ja, mm. t'ia fusim. Dhe ka njerëz që janë uh, duke fërkuar duart për këtë. Ka njerëz që do të votojnë për përpërsëri vetëm për këtë arsye se nuk e shohin do të mendojnë me sy se ka, e ke përsyesh. Ato njerëz që nuk e duan. Normalisht, uh, normal. si të gjitha. Edhe do të do të shkojmë rreth asaj. Ka edhe njerëz që do për ta mbrojtur pastaj do të bëjnë të kundërtën, do dalin. Edhe ata janë njerëzish që meta po mundohet ti aktivizojti, galvanizojsi si thotë, mm -hmm. ti nxjern votimin, ti tregoi Ramës. Sepse ka një gjë në, në qoftë se, po themi. E gjitha kjo që duket sigurisht ashtu është vërtet. Mm. Bashpunimin që do të ken PD-ja edhe pse janë në vazhdimsi. Një koalicion ndoshta postzgjedhore kështu. ë uh, Për një arsye apo një tjetër nuk del ë kush po oh, e di se çan do, një kataklizëm po themi, nuk oh. merren vesh, u prishën u bën. Mm. Të merrat tash kem prapas. O zot, do dëgjosh. E ke pressuish. Ma falin të tëra këto. Që fustanin i Gramozruçit, qoft ato që i ka thënë nejo mbrashe apo teatri apo teatri, të gjitha falen. Të gjitha harroën. Mos harroni një gjë për shkakun që Edi Ramë për shumë ka pasur dikur kur ishte minister këllture Më mm -hmm. ardheni shumë mirë me Meta në që ishte krye minister Bam. Pasaj u prishën A ote më tjëllim ishin kundra nanus Pasaj u prishën, pasaj u bëm, bëm pra bashk Pasaj e bashkuan, pasaj e ndan Pasaj, pasaj e erdi që Meta shkoj me berishën Aty u prishën fare Pasaj ndodhi bloku Aty e u vran katër njerës në bulevard Kishte një një edhe një prishët E keni bërë nësysh Pasaj kishte një bashkim qishte ajo e gjirit lansit që shqyren syt gjithë dunjaja dhe than se si ka mundësi që këta të bashkohen prapë. Habiten në dunjan, domethënë. Po thanë se një dashuri reale mund të lind për interesa ekonomike, thanë etj etj. Dhe tani ka plasur prapu rrethja. Po tisha unë për shkakun që ti veja dikujt me një skenar filmi ti thosh tashiko kam këta dy të rinj, të cilët fillim duan, pastaj urren, pastaj duan, pastaj urren, pastaj urren, pastaj duan, pastaj duan, du urren, urren, urren, mund vetë ta vrasit, ta vdesin, pastaj duan prapë. Dhe pastaj Që mundohet prapta vras dhe pastaj ajo mundohet ta vras, po pastaj duhen prap. Edhe në fund zien. Tore Igor Haivan, se as kujt do a besonte këtë. Si mundet këtë të ndodht? Po në politikën qytetare ka ndodhur. Dhe do ndodhur po. Si do të bësh? Se, se, se, se mundien për shembull, mund, mund thiet për shembull, thon në fund fara ajo afut. Ju, ju bën ta besonit edhe një herë. Sepse si ndryshe do do, siç po thonsha, për të provuar folin e huaj. Galvanizojnë njerëzit. Si do shkojmë pra, si do A? Karikohen për të shkuar në zgjedhje. Ti jen gati për të shkuar në zgjedhje. Duhet drama, duhet a kjo është dramë? Po sikon Ilir Meta më thonë, Ilir Meta dien, ishte Shakespearean komplet. Në kuptimin nuk dua të them që po bëndë kot. Se po këtë gjëra këtu janë, janë me vërtet aq sa nzihasin, pastaj në momentin e që mbarojnë, bën ato shkëmbejnë interesat dhe çdo gjë harrohet. Rregullohen gjërat. Jan thënë edhe gjëra më të rënda se kaj, apo jo. Të normal studia më e madhe traditja. Po sa ai fustani mund të ketë qenë fustanell. Ne edhim që <laughs> shi, boba, e dimë që Ramazluxi është salariot tash, lebrit veshin fustanella. Unë nga Boba thonë nga Kraspi. Jo Boba. Po, që jesh zëjë shiarohet zë as në vendin e vet. Për fresk. Po. Ë nuk e dim. Po mm -hmm. gjithsesi. Edhe e, të mos harrojmë pason që Zoti Basha ka atakuar Zotin uh, Trump. Ta pa. Në shtet bashkuar ta më i rëndësishëm. Po. Po mirë dhashi. Po <laughs> <është> e rëndësishëm është, edhe një tram ka bota, ëh, nuk është. Nuk e meriton. Jo. Diet pakon ishte lajmi më, më i rëndësishëm, çu gjithë po po flisnin për këtë. Për këtë njëm, një sekondë, se dia ka qenë një ditë e shkërcjur lajmi. Normal. Ka qenë, e do flasim pak se ora 8 po vjen. Mhm. A jeni do vazhdasim emisionin deri në 10 sot, më i dhash. Nuk e mbyllim si zakonisht ora tjetër. Por, por, ju them Çfarë kemi? Kemi largimin e Debiazit. Bam, gjëna. Jo ja tha, par diaj që do të shkonte në Ta, nëntor, brem. do të ikte në nëntor, dërgon që diçka ka ndodhur nëprapa sken, mbas kësaj këta, deklarate dhe u pre mm. komplet uh, litari direkt. Bam, Debiazi iku. Iku. È andato via. Laura non c'è. Ah, vë. Gianni non c'è. È andato via. Ed è Di Armando Dukka, e, e në kancone Di Armando Dukka, Gjani Nënqe Këshu që, igua jo, pasaj kemi, kemi, e, kemi, kemi Rosanë Radin, Juldedhen, Mjeshtrat të Mdhejn Edhe shumë të tjerë Edhe shumë të tjerë, do me dhenë nështë, ka plasë mjë shtëria gjitha ndhej Në këta, e di që njërë zi po talin, po talin fityrat, me, me këta, <laughs> në, në Facebook e në, në gjëra Po, i ramë lirat zdoj gjojë në këtë hëndë A thua? Patjetër që po. E po diçka do ngrihet në këtë mënyrë. Nëse dikur ka pasur një vlerë diçka, tani nuk ka më asgjë. Jan më vjen vetëm për një gjë keqe. Jan shumë të rinj. Po. Megjithëse respekti për artistët, nuk ka se mos ia varen, mos ia varen punën, se mos thon pastaj unë jam mjeshtër, ose unë jam meshtre, <laughs> dhe s'kam nevojë të punoj, sepse çfarë punosh? Është sigurt që më marr një Oscar, a kujtim se çfarë, ke marrë Nobel për letërsinë. Për çfarë do shkruash pasaj? Unë prandaj po shkruaj që <laughs> Okay. Dhe gjem të këngën, se doja të gjem të gjem që në mëgjes Po zi nga e gam shuar, Daniel, tin uh, Këta mirë, change smokers dhe coldplay Dhe gjem të të tonën, po të desha A se ti do dhejlër, shtë <laughs> të një Prapës dojt dhejlër Do të të gjem të të gjem të të të të një Në botën manxiket e radios, gjërat që fletia në gjepura uh, Felim dirit, blendi, po, po nuk është kështu Ti do dhejlër, shtë dajo Po të desha e hapim debatin <laughs> T t dis, Fem, play, si men që e intereson një t'i gjua sitë radios Klab e Femë makinën e ti se ku ndodhe mund fizikisht gjatë këngës e Coldplay me që ti do daljnës përnda e përte bjeri me po i rash malë tin i rash fute pakatan duhet edhe ti bje e holtës nërko mirëm që e si që t'gjithë dhe Klab e Femë 104 757 kjo kënë në kjuët something just like this bashme të qenj smokers I found him and it's she said what you want to go Më ngjessë që juve më është qenë ardhur në klubin e mëqyesit Soldier of Love nga Shade. Ës tani koha për të dëgjuar në klubin e mëqyesit argumentat tona shtjellues në lidhje me temën që po rrahim sot dhe anagramën, midhasuar e cila është Dimitr. Një aksident në gjendjen civile për Dimitrin e vogël që përfundoi Dimitr. Sazdurata, shefi aty ishte me nerva të B-meter mm -hmm. 0-6-9-20-7-2-2 Kështë e kërkuar të blende një kruasan të rukës E s'kyshe gjetur S'kyshe gjetur do të dhe nuk shikhte drejt Edhe avur idealin mm -hmm. B-meter Kështë <tushe> kjo është nipi i, i Dimitrajit dhim, <tushe> Dimitri Ok, okay. 0-6-9-20-7-2-2 0-6-9-20-7-2-2-2 Numëri telefonit Um, kemi e në ti një të nësurë të re? Pa, pa Dhe da të gjem pak Dë është të fresë këtë farë Edi Gjaj? A tjetër Ka me gjordor nga othulla balsam dhe duaj që të përdor vetëm othullën ne... <laughs> othul. e p*** What? Othullën e p*** Sa e vështirë mund të jetë? Pa pra, nuk është fartë vështirë. E shërtë, e shërtë. E shumë e thjeshtë nuk është. Shard, shard. Shard. Nuk 5 ditë. Nuk është, ose 4 <katër> ditë e <laughs> nga, që shështë. Nga një lojë mund të lepër. Mërë dhe dhe kërë? E dë gjoj me të njerë? A dhe, kujdes. Ka me gjordor nga othulla balsam dhe duaj që të përdor vetëm othullën e... <laughs> Nesa, mos ju duket shumë e thjeshtë. Molle, molle. Jo, jo, po rekomandoj. Është shumë pa alternativë. <gjë> ja, molle për gjith çka këtë ditë. Sapo i herënda deri e pi e ha lash me të. Sapo iku <gjë> <gjë> një ditë. Po. Mirë. 0692070222, 0692070222. Një, një pyetje vogël nga aktualiteti. Tam. Dje. 14 shënor. Oo. Ishte ditlindja e 71 E këti lideri Oho oh. Dje 14 që shon mm, Kusht ka pas ditlindja Kusht ka pas ditlindjën, Ma? dje, bra Pyete për ju Në 06-19-2722 Për gjithje të uaja 06-19-2722 Këtë e mbas për në krymën e mqizit Da një Kristina Agilera mishdashur Do të këndoj Candyman mm -hmm. Candyman, Candyman. And be man KB5 Këtërana, to listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirë mëngjes, mirës të këni ardur në krybin e mëngjesit Në valet e Club FM në 114, 8-18 minuta në këto mënte Unë jam Blendi të bashkë me jerin me Altinin, me Olten dhe me Lorin Mëngjesi Mëngjesi, shokë dhe miqë Kemi jes uh, Zotë jaltin Po Po mundohem të të bënjë shenj Nërko, zonja ulta Kemi një fitu es Donald Trump Donald Trump është mm. Happy birthday E sakt Mr. President Happy birthday To you To e hëmri të shpreta A ty e hëmri e shreta ba Shreta E angri ashe 205, i baron nëmëri gazit, fiton 2.000 leta për në Cineplex Zoti Trump, pra Mërime 7-11 vjeq Dje E ka bërë e, e ka vesuar të tini Për shkaj një klip në mm. televizor Kur po fliste për njërin nga premtimet që kështë e bërë Po fliste ishte duke folur për fushatën Ishte duke folur tani për fushatën atëherë mm. E thoshe që unë këtë e kam thënë, thë Këtë e kam thënë, e mbajmë në shumirë, thë E kam thënë me datë 16 që e shorë Sepse me datë 14 kam ti t'lindjen Edhe me datë 16 kam thënë këtë Ja sabur. Çka kishte pir? Jo, jo, vjesht po, po fliste zoti president po fliste, po o, e fundi atje do të thënë. Tim... E fundi se e ka shumë këtu që, që, që, <gibis> që flet për veten e tij, e kupton? Është si si flasen si, tashi më <gibis> shumë që në datën 29 dhe në, nga data 29 deri në 2 maj, zonën zotrim në datë 1 maj zgjidhnia ime më shafala. Ëm um, Është ky aktivitet apo ja aktivitet? Është kësu që e tha. Është kësu që e di, <gibis> që e kishte di. Edhe këtë e than datën 13, si për të kujtuar kombit. E shikoj po. <laughs> se nesër kanë ditë. E bë dosje ka ditë linjën po. <laughs> se bardosh e ka ditë linjën. Aj. Jizi si. zi. Preson që të të ketë kaluar mirë, njerëzit ta kanë dëgjuar, ti kanë cëll shumë durata. Në ditën e tij veçan, se është. Ës dita e tij, është dita ime, është 14 shënoi. Ditë kombit. Po, në çështje Po dimat zotë president, edhe një herë tjetër emrin e fituesit on? Gazi. Gazit Lum Gazi. Bravo. Ti je fituesi. Nisja e ditës më të dashur, shëndetshëm që në mëngjes prfshijnë natyrisht edhe vezët. Isha duke parë një episod të ëh uh, nuk e di, djali po shikon te një tani në mëngjes. Një film izatimor. Mm. Në Netflix, nuk e di saktërisht a eksaktësisht çum. Por ishte me një zhapik të vogël, ja tani ku kujtohet. Isë vjen si piktë vogël me një oaz, aty është. Menduat se ishin produksion francez. Ëh. Mm -hmm. Edhe capula që ishin pranë kësaj. Dhe në momentin thjeshtë një, moment një shkamb që ndiqte një pul mbi cilën ishte ky Zhaviku. Edhe Zhaviku në një farë mënyrë me një tel, e kishte lidhur pulën, ishte pozicionuar kështu si pilot, edhe kur e shtrëngon në këtë telin Pulla ndzirë dhe një vezët Po, wow. po, veza po, shkonde drejtë, këpër nzirë, po. shkonde prejtë, shku, drejtë Shqiponjës ja, Po, janë gjithi, se veza ka dhe afsin që janë gjithë Thonë që bë, janë bërsu va me veze qëra mm. Edhe, e, janë gjithi kratë shkabës, pasaj a, a futjet e ca në, në sqepë Edhe, me shumë vezë, thashe jaj shikon edhe një mënyrë tjetër për ti Bravo. Ashtu pasaj në fund fare, kur një imbaroj, pulla vetë, kishe pasu shumë Më mbaroj këtu që të ishta në hotelin, ishte në bar punon por nuk sikojam punë. Nuk i zjamën pula vezë. Sepse vezët i kishte ngrënë shkaba. Vezët më i dashur e AIB-s janë në tregun shqiptar. Ato që për po, fat mirë po. Nëra, po, ato që plotësojnë një standard të jashtëzakonshëm të cilësisë përmes ushqimit zogave, përmes kontrollit që i bëhet higjienik e gjithçka, tjetër, në mënyrë që të prodhojnë vezë që janë cilësore. Që tjenë shëndetshme E tkenë mm. një përmbajtje te për të lartë Të omega 3-it Êshtë e gjitha rreth omega 3-it Kërë jenë punat e kë veza Amino atësiti që nga bën mirë Për loj loj gjërash Nga bën të bubër brenda edhe jashtë Atës e dijeri Se okay, i bjetë hamë veza dhe të bemë njërës më të mirë Por nuk, nuk ishte garantuar. Është e bukur brenda edhe jashtë. Është e bukur brenda ashtu më e bukur ama më të mirën. E mora mos e kishe kështu si spiritualisht. Jo, jo. Ja, hani... ha, mi hani... ha... ja mirë do ishte. Po, <laughs> ja mirë do ishte, jam dakord. Po këtheve nuk e ka arritur uh, akoma veza ai vështeti abi kështu i illuminim spiritual, <laughs> por <laughs> por shndetin edhe gjërat e tjera. Indite <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> të vogla çfarë thamë. Dashë kompania aiva. E u sian turat. Në një temple, në të ardhëmën që t'jen edhe e këshuqë. Të shaj në nirvana. Por jo, për tani, për tani janë me 10 fishe omega 300. E me ndoj kjo, me afton, me afton. Dhe është e rëndësishme. Unë ka i shprejsa kam të kë ka... veza. Pasaj për mm -hmm. sugjera është tjera bibliotekën. E jeli. Oke. Do, do, do dhjëri muzishi. Vajtë se muziki. si le zonë, pasaj. Jo. Ka dhëtu një por. Ja. Ja. <laughs> Bespasido tani. On si foms. Të falëshë, Salt. Shkoj me voltës më të ashtu. Kançionet tetëvjeçare bash. Folsi ka qenë më i vogël. Ky eci. Po, ky eci. Shkënë në Bordoriko. On vetëm t'unda. Pem bas bakironces me origjin. Pem. Sa ves ki ya <laughs> llevo <laughs> un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tiwa. Vi. Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye oh, yeah. ya ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro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 Acito pacito, sabe sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabe y ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Yo espacito, pero respira tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Espacito, quiero decirte a veces despacito, mira en las paredes de tu lado. sélo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi yo se quede contigo <risa> pasito a pasito suave suavecito yo mambo pegando poquito poquito en ese mismo lugar es favorito mi lugar es favorito pasito a pasito suave suavecito yo mambo pegando poquito a poquito E Spansito. mirë, mirë. Ëm. Te 27 në Klambefem në 104 në këtë moment e Hello, mirë ngjësi ç'të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pra s'vojonim pak më parë, ëh mm -hmm. uh, është ose ishte dje në fakt shtadi një nhjetori i presidentit të ri, po e quajmë tani Yoda është i ri, është ta thënë një vështësh. Uh, ëh të shtetit mm -hmm. bashkëqendër të Amerikës, po të fundit. E vetëm që kanë lajme se Shiltari speciali, cili është duke hetuar mbi Në gjithë këtë mardhënin është, është bërë kash mm. Kota një që flitë për mardhënin, mi disë Ose mardhënin e mundshme, mardhënin e dyshuar Mi disë uh, fushatës e Trumpit dhe Rusis mm -hmm. Në atë ko kur këta bënin fushat Ajo që ata po kërkonin është nëse ka pasur komunikime së tyre Mardhënin me së tyre uh, Koordinim me së tyre Sepse kjo do t'ishtë dhe në shkelje që të bashkunohesh me një fuqi të huaj për të fituar zgjedhjet e vendit atëherë e tjerë e tjerë e tjerë tani është një zotëri që është vendosur në krye të këtij hetimi ndërsa si që raporton Washington Post ja oh. vetë presidenti Trump mund të jetë tani Nos. në hetim nga Robert Mueller mm. që është duke e hetuar e, të çështjen. Sepse Trump disa herë gjatë kohës që ishte ende në krye të FBI-s James Comey kur show Josh Campuna i mm -hmm. ka padi pyetur atë i thoshte: "I am un nën hetim. I am un nën hetim." Dhe pyese për të personalisht. Tan. Dhe ai ka thënë që jo. Presidenti nuk, nuk është në hetim, por tani pas largimit të Kombit. Mhm. Pas pushimit të tij nga puna, shkruan Washington Post sot, gazetë shumë serioze, se hetimet kanë marrë një kthes shumë të shpejtë, edhe të fortë. Mhm. Edhe vetë zoti Trump tani, vetë zoti Trump, është është pjesë e hetimit për ndoshta të tjera ndoshta ë se thua shtengim të drejtësisë. Nëse, mhm, nuk e di gabër, por ka një ka një artikull të gjatë sot atje. ë në Washington Post që njofton për këtë. Nave. Do me sigur kjo histori vazhdon, e vazhdon e vazhdon. Është shumë e çuditshme. Se nuk nuk rresht kurse prodhuari. Ti më thonjë që i ke parë gjithana e thonë, "Ok, do mbaroj tani." Pastaj mm. del një gjë tjetër, pastaj del prapë një gjë tjetër, pastaj del prapë një gjë tjetër. Edhe vazhdon. 8:30 minuta në këtë moment e këtu në Club FM në e Fem në 104. Edh Jean këndon Shape of You mi dashur. Në Club e Fem.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 Just smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, be my baby come on, come on, be I'm my in love baby. with your body Come on, be my baby Come on, come on be my baby I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, be my baby I'm in love with your body Every day discovering something定 I'm in love with the shape of you Tarata tarantatantan Mirëmëngjes ta, i ta. çditëve, mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit, në valët e Club e Fem në 104:34 minuta. Mirëmëngjes i çditëve. Mirë Good mjësit. morning. Hey, bashkëngjë, uh, po shkruaj diçka që ka të bëj me uh, mm -hmm. me veshjen mm -hmm. e njëri. E ti je një vajzë që merresh me veshjet. Po jo vetëm ti, edhe Olta merret, plus edhe vishët. Ehm, <laughs> um, po doja ti t'rreguaj një foto e ti pyet mm -hmm. si ajo sa si u duket ti goca në foto. Ëveshur është fjala. Për ju gjithë se shihni. Është një golëre. Ka veshur një kanatiere, pantallona mm -hmm. no no no no të shkurtra. Ëhë. Dhe një palë çeshka. Skan doi gjë për t'u sharb. Bezh, po themi bojë mishi, kështu po. pak a shumë. Ëm, um, ajo është henna Pivi. Ëm. Mm. A dhe është një vend serioz që lëton në Michiganin perëndimor, në shtetin e bashkuar të Amerikës dhe për jashtë temperaturat janë afër 40-ave. Oh my god. Ëm, um, është është nxehtë. Ajo ishte, ishte mbi 36, 37 grad. Mhm. Mm Dhe ajo ka vënë bashkë me motrin mm -hmm. në një qendër tregtare, që quhet uh, The Woodland Mall. Mhm. Mm Atje. Po. E po vinin në Verdall, derisa u vjen njëri nga këta njerëzit e securities. Po. Zë? Dhe Edhe u thotë që për shkak të veshjes së sajtë papërshtatshme, tygjë. Tepër uh, zbuluese. Ha, okay, përnoha, I ka, dhën, ju duhet largoni i ka thënë ajo ju duhet largoni nga menjëherë nga qendra. Oh, Më sa duket dikush është ankuar për veshjen e saj, njëri nga klientët e tjerë në atë qendër tregtare. Po këtu do të kishin ndjerë gjithë gojët tona pra. Ajo është shumë e veshur krahasim me tona. Tani ajo ka shuar kur ka ka dal në këtë postimin e saj në Facebook nda 10 qershor. Ë ka filluar duke thënë që është shumë vapur jashta, domethënë Moti është i tillë dhe un jam veshur për motin të tha pa uan skurtra, sheshka dhe një kanatiere, jo zbuluese. Tanim thonë këshë në qendër tregtare, nuk është ishte një institucion tregtar jo, që ja. duhet të respektoj kodin e veshjes. Jo, jo jo jo fare. Po basho një, një kod veshjes, paska një kod veshjes që në tregtarin që thotë që klientët duhet të jenë të veshur me këmishë apo pantallona, edhe që në fakt në fakt ieri, qendra tregtare ka marrë në telefon më von, i kanë kërkuar ndjes, kanë dalë kanë bërë një një Kërkim ndjesë e ndaj publikut Kanë thënë që uh, Shprej që kanë përdu në ta është në ratë topi nga Dora kësa e rade Po e kanë fjallën që mm. Gabuam këtë her Me zonjushën uh, Do të mundojme të bëjmë më të qarta Ato politika tona të veshjeve Edhe sigurishtë në ta që nuk duham të Promovojmë të kërdu Ka një e, quatë slut shaming në Amerikë uh, Dhe është një mënyr për të Për të poshtruar ose për të turpruar, ndoshta disa nisen për të turpruar, jo për të poshtruar, pa ato shkojnë bashkë. Vajzat e reja, kur vajzat e reja janë të zbuluara. Mo kupton apo ka veshur një veshë për shume, i ke paraqysësh e bën edhe në Shqipëri, ëh uh, që mm -hmm. mbraba, të marrin fotografi nga mbrapa, edhe pastaj të vënë te jeta ose shef ose denë një kshu, edhe tall më nërin gjithë Shqipëria me ty, domethënë, sepse ti i eka tonare dhe i ke vesh kputucet me taka, me çora, a kujton se çfarë. Po nga këto çëra, domethënë që janë janë më një njerëj sado që ai mund të jetë i pafajshëm, privat në punën e tij, mund mos ditë vishet ose mund vishet keq, ose mund jetë një çik etëpruar zbulimin e të pruar zbulimi saj, vajzëre nuk e di gabon etj. por ti e merr, e fotografon, e hedh në e hedh në rrjetet sociale, uajë portaleve, edhe gjithë janë ata të piranjat e internetit, pastaj do ta shqyejnë të fëmin. Uh, ose do ta tallin atë përcjeshin atë burrin, atë djalin, atë vajzën, atë gruan Këda. për mm. katunarin e saj apo për çfarë, sepse na pëlqen që ti marrim dhe shiqymy njerëzit. Edhe është pak a shumë në De, dhe, në jo të linjë. Jo më pak se ajo katunarja që këta po ekspozojnë janë ata që komentojnë pastaj, apo. Jo? Sepse ata tregojnë se sa inteligjent janë në këtë, në këtë aspekt. <laughs> Jam dakord. Po e, nuk është vetëm fenomen shqiptar, është një fenomen Absolute, i cili ndodhi mbi botë. Do të them duke absurde vendimi sepse nuk ishte zhveshur. Unë jam larg se para dy ditësh. Njeri para dy par ditësh dy historike ashtu. Jo, jo, ska lidhje. E kam parë në Tiranë një vajzë që po hynte në një qendër tregtare dhe ishte vetëm me recipeta ja. lart. Po kishte vap mirë. Është vap. Është vap. Pra. Ishte e mirë apo ba... Po se vogulisht histori. Po tishtë, <laughs> mirë, lori, ishte aq mirë lorë dhe kishte parë Desdib, në portale. Ata kishin fotografuar me celular po. Mirë, Ju shekjo është është, nuk e dijësh, as diskutimin edhe. Po. Skefaj, nuk e fa Lori. Nuk e fa. Po ju thotë Lori vetëm sikoj don, nuk është, ka një, është të kanë, është s'është s'jam agresiv. Fa. Ka se i ndiej konë nada, u jep sfida. Një, një kafe, një ujë edhe. Po. <laughs> kafe dhe ujë. Pikë pikë pikë. Lori ata. Jo më atë më vetë. Atë tipin pa, që pikë. Ku do vjen njëri Lori? Që do aqon një invite edhe I kështë në dhe në shoko që mm. Kur bësh mua bet me anë vajzën Që ti përqesht e ti hysh në zemër Unë do të dukesht sa më i ushtuar Ushtu <laughs> të në ka <laughs> ja, Jo, sa më i ushtuar, sa më i dal pa, pa. Sa, shum, sa më kul cool. Gjeje parë që i tha kjo është E di di tha sa ato buza ka marrë më për shtarë dhe i tu Kështë këtë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 You still wanna keep on Said you were fine so For whatever reason I'm sure we can chill Try and keep it platonic oh, Now you can tell to go hand in hand they say but no one mentions that pain is really just a path to more pleasure no more fear you know I'm a ma ma Time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Oltan, jamësh në gramafon apo jo? Papa. Sigurisht, po. Pa, bravo jepe. Tërbimi. Bravo. Tërbimi, bravo. 2-0 për numri Elisabetë. Fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo i qoftë. Do të çënsuro nëse na tërbovë fani. Ajë hutulla jote. Jo, ajë hutulla jote nuk gjënë. Ës hutull çak, është hutull. Kam me gurdor nga uthulla balsam dhe dua që të përdor vetëm uthullën e. Në... Uthull organika. Jo. E shampanjës? No. Usul e shampanjës. Uthull e bardhë? Jo, jo. Uthull e shegës? Jo, jo. Uthull e kuqe. Tash, ja. Nuk e bër mm. uthullën. <laughs> jo pra. Nga autove fare, unë më ndovëve se ishe e thjesht A, dhe unë më ndovëve se ishe e thjesht E dy gjojme dhe ire? Përra, një një një një një Këshu më një një Kame gjordor nga uthulla balsam Dhe duaj që të përdor vetëm uthullën e të përra Kështë dorë pra nga uthulla Balsam Mësip një alternativa se Jo nuk është ajo, po Tërka dërlojnë një një një një një një Përra E mi më gjitho kemi dy gjuar dhe u thulluaj shampajnës Kështu që të njën të njën të njën të njën të njën Nuk duram farët, as të hapë shgojnë për, për të së ka frik <laughs> ah. ah. mm. Nuk e di, nuk e di, nuk e di Lita <clears throat> gjindë dy gjuas 06 29 20 72 22 06 29 20 72 22 Më? Mm? Jo, jo. Ah, jo, jo. Sa jalon kush. Mirë, pra, nisim me një orë nga Premium Watches. Okej. Jo, jo. Jo, wow, wow. Thosul. Jo. Të zgjodhë, të zgjodhë, po ne bëjmë kop. E kuptova, prandaj qeshëm. Mmm. Al di no? Jo, jo, jo... Asa jo. Uthullu ledele. Po <laughs> që mundë ketë, mundë ketë përshumull? Se i bje të kare është fatar, uthullu dhije, uthullu lopë. Ujë qësha. <laughs> uthullu qeni. Uthullu qeni. Uthullu njeriu. <laughs> shpifur. Oh, yeah, yeah. Do tjetë që me shpifur. <laughs> shpifur kjo uthulla. Bo, uthullu njeriu do jetë... Njeri ëmbëlqë. Njeri ëmbëlqë. Ti lidh ndonjë diçka dhe thartohet rrugës. Po djersa, no? djersa zakonisht thartohet djersa. E hmm. gjuca mendonin shumë keq. Unë mendoj vetëm Un me metafora, them, një njerëz i thartë po në shpirt. Metafora se kjo po jone. Djersa, djersa. Ai ka menduar një shë radio. Ju thartua djersa në trup. Ishte një. Jo. Kan menduar vërtetë? Jo, jo. Po si mendon ti şey? Jo. Oh. Oke, dakord. Shqa radio Loja i që vendosë tjëmë të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme <coughs> mm. Adër vajzave Fjale juaj hajz Tele juaj është një shkenc ja. Shkenc është ja. koncept Sali. Se ja. keje do të kishte po të ishte shkencë. Jo jo, ja, është ë u, ja. se kishë uh, menduar ndonjëherë që do të bënim ndonjë shkencë, për shembull, atë ja, koment. Astrofizikë. Nuk. Po njeriu, te njeriu, vajë te njeriu, jo, tek njeriu mund të përdoret si epitet. Por në gjendje normale ja. nuk ka lidhje me njeriu. Është kafsh. Në gjendje normale, jo, po the. Ëh, o, nuk është as derras. Te njeriu mund të përdoret. Po qen. Te njeriu mund të përdoret si epitet, është kjo, për shkak se është ambient i derr, të përdoret si, jo, jo, mos ka. Nuk është i kësaj. Është spending. Ja, hund ja. shkap. Ciam? Është është ja. është një send pra. Mm -mm. Ëh. Një një. Për një, një një. Nuk përdoret për të përshkruar një ikshull. Është gjatë, është i gjatë thjeri, kështu për shembull, një njerëj i gjatë, një njerëj i natyrë. Jo, nuk lidhet fare. Ëh. Hmm. Koti futëm sacharat. Pra, një ndesh. Një ndeshjen në në lojtët nga mend. Largozon. <laughs> është <laughs> një mënyrë për të përshkruar një njerëj? Se versioni epitet i vjen njeriu, një epitet, më lyrë, njëriu, një ta, epitet negativ i vjen njeriu normale, nuk ka lidhje me këtë gjë. Dakor po, pra, është një epitet negativ. Ndoshta mm, shqipom. Kur një njeri është i pandershëm. Jokshur... Po mirë më shqipom. Jo, ja, jo. Ja, jo. Ja. Ja. Kur njëri i është i avash ose i dembel. Mhm. <coughs> Kur një njeri është llafazan, është domaze. <gjështë> <Ja, ja, ja, gjështë> Kur një njeri është Osta, i trash, është i trash. Ë ja, uh, jo ta mamit trash, jo në trash, do në k, do në k. Do ujë trash. Jo, fillon me k. Jo, çfarë është kjo ja? Ë, ku funionon njeriu? Ku? Po ku? Po. Nuk nuk është, është a ha kjo gjëja në vërtet? Jo, nuk ka. Nuk ka. Vetëm më mirë jeni se të trash kjo. Të trashë pra. Është një vegël, një vegël pune. Jo. O kokës ti e par. Hmmm. Uh, Gjeni pra... më mirë se çfarë është fjala. Është një është një është e përdorin fëmijët. Si e përdorin fëmijët? Nuk e di, utura, utura. Jo. Nuk është, sent, mos nuk është send, mëson eh? gatrofare. Jo, Nos, e dëgjojmë shpesh tani në. Aspi nuk është, jo. A, fërë me B jeri? Vë? Që është bëja? Nuk hajët Nuk është nuk të këtë bëjt me motin Po, po, atë ishën drag Po, me të nëzëtit Me të nëzëtit Me djelin, me djelin Ja, ja, ja, ja A kujdes t'i e shumë përënd, me ndo të kundërta Ti e me djelin me... Mbrojti nga djeli Kastraveci, kur t'i që është nga djeli O trongull Ti vdon ku? Po jo, pra ja, jo. Jo. Ja. Kjo është prehja më tipike që ne mund ta gjejmë në formën e saj natyrale dhe e përdorim shumë edhe për njerëzit. Që dhe e përdorim çdo gjiz këtë si prehje. Ni e karbonizuar. Jo, po po. O i zi. Po si të? Yeah. <laughs> e përdojmë të gjithë që shpreje Tjeri e ki përdojmë Ka të bëj me djelin, ka të bëj me nëzajtësin Ka të bëj, pa Unë së është me ndo të kunder tëmë Që do të të fokë, është një gjendje, kuidesh, pa Nga, nga, nga është si ngrirë Dikushtë është si ngrirë O, u qeke Përsofaret Përsofaret nga të rurit si të mos Asë në gjeldë A tukë ka pasë shpinjeri dikur Për Ah, të shafojmë fllad, të fllad. Edhe thua që ja fllad. Fllad f. Që ng f r f r pra bravo. Që ng f r f r f r f r. Çfarë ka Blendi? Shumë rënd. Si ndihesh? Shumë rënd. Ja ja. Funda ishit f r f r. Ket një sikletë. Ra na vdiqën, na bën lëmsh. Faleminderit gjoxal. Ishën i mësimi mirë. Kthejmë pas pak. Klubim pjesën. I got a condo you go was here who knew i was invade so gonna get a cab like go pop a phone pop pop a phone me done around and drop it for a plate drop, drop it from me i went to beach in miami wake up with no jammin' lots of terrible dinner coolio serve that can't be yo you got it if you want it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 tell me don't <tës> a, mirë me në qesi që të pëqitë, mirë së keni ardhur në krybin e më qesit në Vale dhe Klav FM në një 104 Edhe në e, e kronin po, e klav të vës kronin, E klav të vës E klav të vës E klav të vës E klav të vës E klav të vës Mirë lale <tës> Hajde mo Ku? Uh, qëf këna boderit <tës> Këta i kem A, këta uh, i kem Unë dhe shkoj në një shfaqe me fmi Osa qef se do Sot sepse është uh, byllet fundi vitit <tës> Shkolor Ka qmime, ka diplom ka është një të meri vërtet. Ka e molizionë, ka... Në ziho pres ta hejshë dhe këto, edhe... Go, Blandi Go! I një urej në gjëra. Oh! E pësë të uskojë Blandi Go! Go, Blandi Go! Pësë go, Blandi Go! Për dola zë uskështë, të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë të ndështë t nje kam të punojmë në gjësinë e blaunë na oh yeah yeah yeah jo jo kam një tekst kam një tekst mëm një tekst po pra hapë mendjen hapë mendjen hapë trurin bio bio lei është turonoi lei është të shkojnë para të katoj më nëse ti fjali duhet vetë ti do i for këndodet ti me netu pak e mamën pia pia oj oj oj um Që çëm? Në rënd. Osa çaf. U knajëm. Eba, u um, knajç. Tare, lëre, mirë jemi. Mm. Doja të bëja një lojë me jerin para pak më. Edhe po mendonim çet përfshijme të të mund. Jo, alloja mund të ishte mështër, jo mështër. Ah, mështër okay. jo mështër. Ah, oh, super është. Unë jam një emër, ë, uh, personazhi dhe ju më thoni nëse është apo s'është mështër i madh. Okay. Shanset janë rreth 50-50 që të jen mështra. <coughs> Kati pra. Okej. Okay. Mm. Duhet të thrasim emrin apo Një sekondë, jap një një listë me emra. Jo, jo, ne duhet të thrasim emrin për të u përgjigjur. Po s'ka që përgjigjemi direkt. <coughs> Okej. Okay. Ah, Nën anë, duhet asajroj me Lorin këtë pjesë. Është <laughs> shumë i zot. Lorit e di birrën. Jo, ja, po s jam mirun te ke loja, po tisha mirë vetëm Lori do thësh. Okej, un do i bëj kësaj. Lori mendoi që je. Lori ka këtë. Jo, shumë i Lori. Dallosh më një herë. Më jep një më më të prerë më burse, kjo më harxhon kohë shumë. Një më të prerë <laughs> një që hyn direkt. Okej, okay, ja një prerë direkte. A. a të, e zav ravon direkt. Okej, jeni m Tereza apo? E, gjigjoptoj tani. Si ta vë në këtë lojë këtë? Është serioze Aldin, jo kështu. Wow. Mir. Flasim për mështër. Atëre mështër jo mështër. Ëh. Loja është shumë e thjeshtë miq dashur, unë ja emrin e një personazhi, edhe ju do të bërgjigjeni nëse është mështër apo jo mështër. Fillojmë. Gati. Violeta Zefi. Lori. Mjeshtra. Mjesha Esar. <laughs> Lori. Okej. Okej. Shumë mirë. Një banorit zeroën e tjerë. Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. Ehm, më fal, por nuk mund ta bëj dot gjithmonë një soi atë xhijën. Unë kuptoj kaga që kemi të tjerë Lori. Është bio, si thënë. Redon makashi. Lori. Lori. Kush Lori. Jemi Lori. Mjeshtër. Mjeshtër saktë. Bravo Lori. Saktë. A çfarë mund të shih? Saktë. Lori i pa parë. Kujdes, më uni gati. Njëherë kujdes, po tjetër punon ti? Jemi pa qetë doktor. Mund ta vëmë pak tingull në jerit, fletish. Atëre. Atëre, secili ka një tingull në mënyrë që ta dim se kush ulet pak bazën, do të them. Në mënyrë që ta dim se kush është Kusha ishe që me rrandëm pra për të folur er 2 e erë ka folur Jëri kur ishte në gjimnazi të rrisin jëri i bubu lima Jëri ka kësë Jëri i bubu lima okay. Jëri i bubu lima, okej okay. Atër, atër, kujtës jërë Kujtës jëri, me të shonjnë Elsa Lila <risa> Lori Kujtës jëri prafë Jëri, më shumë fortë Dere këtu erdi Se kontrodo në dodo Lori Në parfumë osa Mjeshtër? Jo Lori, Elsa Lila nuk është mjeshtërë Ja pute kasërst? Ja pute kasërst? Ja pute kasër? Dobe su shpejti Elsa Lila jo mjeshtër? është për herën tjetër, javës tjetër i kjetër të herën tjetër Kave të që ditë kështu që nuk i djetërë Pyrrja eradës, pyrrja eradës Bojke lako! Je, patjetër që më jesh. Jo mirë. Jo, jo. Jo mirë. Jo, jo, jo. Direkt kurson Lori me. Jo mirë. Dhe bi, bi, bravo Lori. Kujdes. Julian Deda. Lori. Lori afuto. Lori. Afuto kënd me kushtish vetësh. Lori, Lori. Po sik ka nevojë ta bësh ashtu se. Lori do qris. Ne kemi, e un Lori, e kemi me tingull dixhital më burr. E kontrolloj vetë më burr. E kontrolloj vetë. Më e mëjit më më. Ej. Po ti bën Altini kështu atë. Jo, po, po, po. Jo, mos e ai e çon dorë. Më ka dhënë, nuk jam. E çon vëmendjen ai më. Jan të bëra gati volë. E çon vëmendjen kudoj ai pastaj. Falni të më zë zë. Atëre. Ku ka si jotja burrë. Mjeshtër. Mjeshtër sa më shpesh mëjeshtër, mjeshtër, mjeshtër. Volori pa parë në këtë lojë. Volori çka e ngrëm brr. Okej. Ku des lojën. Fun fai just laugh e Blenda. Ku des, ku des, ku des. Gentianë zemëraj. Lori, Bubullimi. Oh, oh, lori, bubulima, Lori. Jo, jo, sheh çfarë bën ashtu. Nuk më kusmëj. Nuk më kusmëj. Nuk më kusmëj. Nuk nuk, nuk, nuk të falet Lori, e të mbyti Bubullimi. Faleminderit. Mja ma shumë Bubullimi, Bubullimi do fitoj. Kujdes. Vazhdo të jetë. Kujdes. Sali Kurti. Volta, volta para, utjë volta. Lori. Ëste Lori Dallini Dallini. Lori Dallini. Altini. Jo mështër. Mështër. Mështër. Te okay. kujio jepet mundësia, nuk i jeni. Çfarë di them? Ja li e pra Lorit. Kujdes. No, lo. Kujdes. Derkoci çufo. Lori. Jo mështër. Jo mështër, jo mështër, mien kë ici në dysh. Mund të jetë në presidencën e ja. artsmës, po ja. tash jo. Jo fatën ko. <të> Orkestra popullore e Matit. LORI Mjeshtër Mjeshtër, e të cakë Bravo Lori, të shkojtë Lori Ather Bravo Lori na... Shumë, uh. shumë mirë Shumë, shumë shum, mirë Mi aftë blendisë e mëzuri Athera Lori Ispëndajt ka mëmito O Lori që të sojnë, që këkë Lori sa u lodhe po jamë në këtë historinë kështu se për Lorin mbasaj e meriton e meriton të quhet Lori jemi shumë i shëndet, so bravo Lori direkt me me dharin do të jë shtesa me shtesat po për të mamë meriton një slymë te Lori Robert De Niro jo mjeshtër jo mjeshtër është çagoriu Robert De Niro jo mjeshtër jo kampi si Vincent Lori duhet të fundaj për pak duhet ndalur Lori mi dashur Lori sa na çmendë Lori soankova jo mjeshtër hapet drejtuar lotën Tell me what's up, let's give me some of that. Link twiddy butness, look at she. Cheap like got that but and just that is a good piece. I mental son that it up. A piece I give mama love your chat. Watchin' if it step up, whatever you got. Ain't in my brain memory not it. Ain't let my aim it again this love you know. Dig the way you move. Let <laughs> me acknowledge the way you do. You never not like that. band give it a good look in that is preferred you this i zombie skin is it so not dig the way you move let me acknowledge I remember when this was so started, sex was carnage, this one's lost, and, uh, uh, uh, uh, uh, I was like, I was like Cupid calling, he's my darling, sings a guanin, yeah, yeah, yeah, I mm. think it's the only thing on my mind, all the time, no appetite, always want a bite, just my type, this one's mine, and it's never been a human being, so good for me, good for me, uh. good for me, I say if we're gonna do it, And I'm so laughing, he's so charming uh. Uh, uh, uh. And we will lie up to one and heart to pour And I adore him, yeah, yeah, yeah, yeah. The, the, the only thing on my mind all the time, no appetite Always want a bite, just my type, this one's mine And there's never been a human being so good for me so Good for me, uh. good for me Ora është në 9:22 minuta, jeni me klubin e Mëjsesit në klub BEF 104 dhe në ekranin e Club TV-s në Mëjses Altini, në Mëjsesov. Mëjsesi. Durrgo kemi fitues në lidhje me me sharadion ton. Fresk, po, fresk saktë. Es Redi 295 i moron numrin, fiton 2 bileta për Nasin e Plex. Bravo, po censura Altinit? Jo, nuk. Sa mund ta dëgjojmë edhe një herë? Patjetër. Kam hedhur dorë nga uthulla balsam dhe dua që të përdor vetëm uthullën e Uthullë, jo, uthullë, jo, jo, jo, jo, uh, jo, jo uthullën e bër vetë. Jo, jo, jo, jo. <laughs> Uthulla pra, në e fermentuar. Jo, jolta. Jo ieri. Ase ajo që mendova unë? No? T'fala pra. Hajde. Atëra <laughs> Altini dhe Lori janë në një squadër, do të bëjmë kthimin në Shëradiosh dhe për herë të parë duhet të thonë që Lori <laughs> shkon vetëm, ke <laughs> shok të një... vet no, këtu. Është po? në brendalojë ti. Po. <laughs> Atëra fjalë që ju keni menduar, është send? Ësakt, si rekokosirin. O, oh. i madh apo i vogël? Ka dhe të vogla dhe të mëdha. Është një send personal apo mund ta ndash me një të tjerë? Mund ta ndash, po ka dhe personale. Po ky personali ndodhet në dhomën e gjumit? Ku do varet? Po, varet? Varet, ka lidhje. O po, ku i çefti ta mbash? Në ambazlinë. Po me vetëm mund ta mbash? Po vetëm po, ka ka dhe njerëz që si e mbajnë vetë ë uh, e përdorin për ditë një sem të till? Po pse jo, edhe për ditë mund të përdore? Nga nga ata jerit që e përdorin për ditë. Që ata janë ata janë në, profesion, po, në profesion? profesion. Pa, pa, është vërtet bravo. A mund të pret? Të pret këtë lloj sendi? Nëse Bravo Jeri afruar shumë aku, <laughs> kujdes me gërmat. Fillon me b. Jo, jo Jeri. Nuk është bisturi. Jo. Jo. Po mjekët e përdorin? A, a tash. E përdorin tash. Po shi. edhe mjekët e përdorin. Po edhe mjekët është një g. Girl. Kujdes oltar, kujdes oltar mbyllë këtu e gjetën me papsh. Na ka paltën këtu. Po si aty që sa më. Atëre nuk e përdorin më më shumë e përdorin po sen parukierat. Ase parukierat. Edhe, edhe robaiceps, po ti er robaiceps në disuri prit. Po varet, varet se çfarë prit. Jeri nuk i pran. 069 historiku s'kisha gjerë edhe po për, kisha histori mm, të vjetër ose mesik nga ato të vjetra ose me brisk bar <laughs> 069 20 7222 dërgo një mesazh tuaj ja ndërkohë ne do dëgjojm Years and Years Meganon King Shëtëta shurë miqë, jaku jemi edhe një herë në studion tonë për bisedat e ciklit Un jam rëtë syytë. Këtë javë kam kënajsin që të mirë presë këtu Toni Gogun, drejtorin e World Vision për Balkanin për endimorë. Më më gjesë. Më më gjesë, më së të gjithë. Kënajsi Toni që të kam këtu, është... është një punë shu e mirë që, që bëhet me, me World Visionin, por më uh, bizita të afilonin duke folur pak për rëndësin e sajë. Uh, ajo që ju bëni. Sepse... Uh, Në zgjinnë e episodave tona ne kemi trajtuar gjithmonë edhe uh, vetminë sociale që disa terrin përjetojnë në Shqipëri, braktisjen nga shteti, nga shoqëria në përgjithësi, varfërinë që ata kanë, papunësia, i shtyn drejt gjërave të mëra, dhe kush i hyn uh, vjedhës, dhe kush bixhozi drogës. Pra, gjithë ato që apo radikalizimin, siç është një nga temat që ne kemi kemi uh, takuar këtu. Ju e njihni terrenin shqiptar, ju punoni çdo ditë dhe mund të na thoni edhe se si është realisht jashtë perceptimit tonë për Tiranën? Si është situata në Shqipëri? Lidhe me të të rinjë, braktisin e në tyre, apo, apo mos braktisin e në tyre? Blendë falenderoj për ftesën, është një nga qështjet për të cilët, si që përmënde ne jo vedëm përpunojmë, po dhe përpishemi të flasim dhe përpishemi të advokujem qështjen e, që ju sa për folët. është komplekse, situata është komplekse. Pra, nështë, Gjëndenët e cilë ndodhe të rinja Shqiptare, ose unë dësot që ja mund të përshkoni në e pak më shumë, pra fëmijet Shqiptare është mm -hmm. një situat e cila nev ka nevoj për, për shumë vëmëndja. Sepse jemi duke folë për qytetarin e nesërme, jemi duke folë për Shqiprin e nesërme. Ajo gjëja që ata me ndojnë sot, ndijajnë sot, e, përjetojnë sot, do t'i jetë realiteti juni nesërme. Mm -hmm. Dhe në Ne jemi në një dyqind e ca komunitete të Shqipërim në 13 bashki dhe siç e përmendët, ballafaqohemi çdo ditë me fenomene nga më të ndryshme. Fokusi i punës tonë, urd visionit, është e puna me fëmijët më nevojtar. Dhe rivizitimi i nevojave së fëmijëve duhet të bëhet sa më shpesh, sepse është ndryshon dhe është dinamike. Dhe ajo që ju po flisni, pra apatia, anomia, mm -hmm. nëse mundet të përmendim një një term social e rinis, pra mospërfshirja e tyre dhe stakimi i tyre mm -hmm. nga jeta e përditshme është një nga mundet ta quajmë dhe minë me sahat shoqërore sepse është rrënja e shumë e shumë të këqijave dhe ka shumë gjëra ty që ne mundet të... Ajo ajo që ju bënin Sure si Vision ë um dhe që që ndryshon. Unë um, di shumë njerëz për shkak të thonë që fëmijët kanë nevojë për bukë, dhe sillem bukë. Të tjerë thonë kanë nevojë për tesha, dhe sillem tesha. Të tjerë thonë kanë nevojë për ë uh, rroba, po tjetra, po tjetra. ë uh, e di që ju merreni me ta fëmijë në të gjithë aspektet. Pra, pra nuk është që, si, ok, ushqyem dhe largohemi apo. Ja, Mund të më shpjegosh se si trajtohet secili fëmijë, më thonë në mbi 200 komunitete, po në këto komunitete ka fëmijë që ju i njhini me emër, i dini me histori? për arsye të konfidencialsë unë nuk, nuk po tregoj emrin, por po po portretizoj një fmi për të kuptuar edhe zonën, mm -hmm. për të kuptuar se me çfarë ballafaqohemi dhe pastaj të shohim se si ne i përqasemi e, problemit. ë që nuk do të thotë që kemi gjetur zgjidhjen, por mendojmë që po bëjmë diçka. ë një 13 vjeçar, 14 vjeçar i cili zgjohet herët në mëngjes në Torovic, i hyr në malin e Torovicës dhe mbledh çerebel kthehet që andaj pas 3-4 orësh pra imagjino sa herët mm -hmm. duhet të shkojë atje mm -hmm. të shkojë në shkollë. Dhe për shkak të situatës e, ekonomike familjare. Pra, blesh, pramtroh, pra, pra, pastaj blesh, blesh erbelën, kthehet në shtëpi, lësh erbelën në shtëpi, shkon në shkollë, që do të thotë që gjithçka duhet të ndodhë para orës 8, domethënë që duhet të ketë ndodhur para orës 8, para vapës, para në këtë kohë apo e, në momentet e caktuara duhet të jetë ai duhet të jetë në shkollë. Mm -hmm. Se beson të ka e por shakaqse beson tek ajo gjë. Po për shkak të situatës ekonomike, veshja e tij është pak ndryshe mm -hmm. nga veshja e shokëve, të cilët ndonjëherë kalojnë me ndonjë shaka, më shumë se ç'duhet. E ke parasysh të rind në na pëlqen një çik, sidomos në kulturën tonë që të fillojmë shakan nga tallja, nuk e dallojmë dot e kështu me radhë. Megjithatë ai ishte nga ato çunat që nuk lëshon zemër. Mm -hmm. Pas i mbaron shkollën, kthehet në shtëpi dhe shkonte kanaç për piqet që të mbledi ka nashet. Dhe i gjitha kjo, bëhet fjalë që a i të fitoj një 300-400 leksh të ri në mm -hmm. dit, me të cilën të mund të ndimoj familjen. I atë i ti ka një problem e, me, me gjithin e punës, bëhet fjalë në mund të gjithin dhjetë ditë punë në muaj. Mm -hmm. e, nuk e di nëse ke që nërë në fundit në Torovic, po jemi duke folë për një zonë që përshka këtë rrugës, Aty ka kaluar rruga kombëtare. Tani rruga është tërsisht e e pakalueshme, pra është në një, një gjendje të tmerrshme, kështu që ai komunitet është tërsisht i izoluar. Mm. Shkollë të mesme nuk ka, kështu që imagjinoje historinë se si do të vazhdoi. Pra kjo është jeta e një fëmie shqiptar në një zonë rurale. Mund të mora rrafën e Torovicës, mund të shkojmë së bashku në Dibër, mund të shkojmë së bashku në fshatrat e Librazhidit e të kurbinit e kshumë radh. Mm -hmm. Pra aty ku ne jemi. E si ndërhyn World Vision në jetën e një njeriu si kë një femër. Po gjëja e parë duhet të kuptojmë shkaqet. Dhe dhe po shkaqet e domethë cilat janë rrënjët e të çështjes. Pra kemi rrënjë shoqërore, politike, ekonomike, siç fola për izolimin për shkak të rrugës, por kemi dhe shkaqe të cilat janë e, sociale. Mm -hmm. Ku kemi ky djali është duke kërkuar 13 vjeçar ti në një femër bashk shumë herë 13 vjeçanë kemi kërkuar 14 vjeçari identitetit. Mm -hmm. Domethënë Jason Burn nuk mbarojnë se rit e tij sepse është në kërkim të identitetit një, se kush është. Domethënë ky djalë ka të njëjtat pyetje. Që do thot në radhë parë duhet kuptojmë që është në kërkim të një identiteti, por s'është vetëm ky si djalë, si si individ, është i gjithë komunitetit Orovicës që po kërkon identitetin. Kush jemi, ku po shkojmë, çfarë mund të bëjmë, si munde të mbahemi gjallë. Ësht kështu më në radhë. Ndërkohë që që momente të tjera të cilat janë krijimi i komunitetit. Pra, në nëse ti nuk ke kohë të rish së bashku, nëse ti nuk mundesh të bësh gjëra së bashku, nëse ti nuk beson fqinjin, atëherë është jashtëzakonisht e vështirë që ti të fillosh dhe të ndërtosh marrëdhënie të cilat mundet të të çojnë e mm -hmm. pak më tutje. Kështu mm -hmm. që gjërat që ne përpiqemi të bëjmë ratë para sigurojmë që ky djalë urgjentisht të mundet të Tjetër të mundumos të shkojmë punë para se të shkojnë në shkollë, po. Por e, ajo është një gjë që ti do duhet ta bësh duke i ofruar një mundësi tjetër. Mm -hmm. Një nga gjërat që ne ofrojmë është çunave dhe gocave, të cilët e, neve i inkurajojmë të, të mblidhen në grupe sepse besojmë fort tek formimi i grupit e sepse në grupe të rinjt mundet që të gjejnë identitetin dhe në grupe mundet në momentin që grupet kanë dhe modele pozitive mm. mundet që të fillojnë dhe të zhvillojnë por një nga gjërat është që të kenë shprehit të tyre përveç shprehive të jetës siç mundet të jetë e, gjithë Seti i qytetaris aktive, gjithë zakonet e qytetaris aktive, shdo me thënë të jesh një qytetar aktiv, apo mm. komunitar aktiv, mm. nëse mundet da themi, apo pjesa e, e leadershipit, si mundet drejtosh jetën tënde, se ndoj njerë ne i me ndojmë liderat në kryet të mira vetat, por në fakt në radhë party duhet drejtosh jetën tënde, pas taj familje në tënde, mm. kështu me radhë. Shqë që gjithë shprejit e punës të një që i duhet një drejtuesi, e, neve i komplementojnë të edhe me shprejit e e e është për rivjet punës. Pra dy gjëra, sipërmarrjen sociale edhe biznes. Mm -hmm. Si mundet të ulen që një ide që ata kanë në kokë të mundet ta ulin dhe ta zbërthenë ca shifra në një plan biznes shumë e rraf. Pra si e kuptojun unë, pra ju keni i, i piketonin të njërës, këta njerëz, këta fëmijë që mund të jenë nevojtar, po uh, gjithashtu janë njerëz që kërkojnë të punojnë, të bëhen, të, të arrinë dhe u ofroni kushte, mundësi, mbështetje edhe mundësi për të bërë grup një çikta të të arrin diçka në jetë, por edhe të bëjnë lider dhe shembull për të tjerat. Kjo po e kuptonim. Ë, së bashku me pushtetin lokal, sepse është shumë e rëndësishme në momentin kur ai është aty dhe është i është aktiv do që të përfshihet së bashku me shkollën. Shkolla është një nga institucionet hmm. kyç të shoqërisë tonë. Së bashku me familjet, pra me me drejtuesit e familjeve, ë nuk është e vështirë që të mundet të e, Të futesh në jetën e fëmijëve, sidomos atyre nevojtar. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne këtë gjë nuk e bëjmë vetëm dhe kjo pikasia ja nuk është një lloj scouting, do të thën zbulimi, e qartë, e qartë, e qartë. por e, kjo bëhet së bashku me të gjitha strukturat shtetërore. Ne kemi në, në 200 ca shkolla. ë Qëhtu që ajo që përpiqemi kujdesi të tërësor që ne ka të bëjnë radh pas me mbrojtjen si e jetës fëmijëve siç po të shoqë. Shumë e rëndësishme që ata të, të arsimojnë për të drejtat e tyre. Çfarë hmm. të drejtës? Të drejtash kanë të drejtën për arsim, të drejtën për ri, të drejtën për të luajtur, të drejtën për për të uritur, për, për të drejtën për të uh. qenë për të jetuar familjen e tyre në plotësi. Ë dhe këtë gjata pastaj në momentin që kuptojnë të drejtat e tyre, janë plotësi të idi fëmijët, janë të gatshëm të flasin me këdo në klasë jashtë klasës. Hmm, hmm. Gjithatë që ne bëjmë është të rriturit që janë në jetën e tyre, mësusët, prindrit, infermieret, njerëzit e tjerë në komunitet, përpqemi që dhe ata të, të mblidhen së bashku me këtë lojë objektivit, mm -hmm. si mundet të mbështesin këto grupe, mm -hmm. fëmijesh edhe të rinjsh. Kështu që përveç mbrojtjes, një nga gjërat e tjera është shkola, si mundet të këthejt shkola si zemër e komunitetit. Mm -hmm. Dëmë të në komunitetet tona kanë pshatra tanë, e ka nevojë për lagjet, ona ka nevojë për një zemër. Ëh mm -hmm. dhe shkolla mundë të ishte kjo zemër. Ë, kështu që një nga pjesët tona të, të programit është se si së bashku me shkollën, me prindrit, me bordin e me me qeverinë e nxënësve, ë ne përpiqemi që të nxisim mm -hmm. gjithë përfshirjen. E kuptoj. Dhe një element tjetër për të cilin ne po flasim është fuqizimi i të rinjve. Pra si mundet të rinjtë të cilët janë ë të veçuar të lën pas dore të neveritur me korrupsionin, padrejtinë, skeletin e ligjit, skeletet e drejtave të njerëjve dhe që janë tërsisht gatshëm të bëhen pjesë e një opsioni E, i cili u jep atyre pak shpres, mm -hmm. u jep atyre një mundësi në shoqëri, të kenë një lloj rëthi, të kenë një lloj një, një hapje në çare resurse materiale, mm -hmm. sepse dua du, ata kanë nevojë që të mundet, por në fund fare mundet edhe pak lavdi dhe famë. Mm -hmm. Në këtë ofertë varet se kush i ofron këtë ofertë. Mundet ta ofroj shoqëria jon dhe tërsisht nëpërmjet modeleve pozitive, mësuesit tan, prindrit tan, por mundet të ofrojnë dhe individ, të cilët mund të kenë axhenda tërsisht të të tjera. E kuptoj. Ëm um, në mbyllje dua të të bëjmë një përmbledhje të vogël. Me saqë janë mbi 200 komunitete ku ju jeni prezente. Kjo është diçka që bën World Vision të veçantë. Ju keni zyra në Tiranë, po World Vision nuk jeton në Tiranë, është është kapilar dhe i shtrir. Me sa fëmijë Menet World Vision në një kocaktuar në në Shqipëri. Po në në programin e të rinëve për të cilën ne jemi duke folur, pra ku ne besojmë në formimin e grupeve të të rinjve. E sotçi ne flasim janë 44 grupe të të rinjsh në të gjithë Shqipërinë dhe në zona siç fola, pra Kurbin, Dibra, Librazhdi, Korça, fshatrat e Korçës, fshatrat e Vlorës zona periurbane në në Tiranë dhe Kamz, në në në Durrës, në Elbasan. Pra, e, në këtë program ne kemi 44 grupe të rinj, ku në, në të cilat e, ata traj nuk do të thoshë ja trajnohen, por do të thoshë ja lehtësohen në diskutimet e tyre, sepse ne besojmë fort që të kenë drejtusin lokal, të jetë një nga të rinjt, ata lehtësohen nga mësuesi E, pra nga disa të rritur që mund t'jen mësus vullnetar, mund t'jen përfajsus të komunitetit mm -hmm. vullnetar Dhe t'il janë gjashjit e ca mm -hmm. Gashjit e tre heronjë që gjdo dit pa fjal, pa roga, pa meren me të rinjt mm -hmm. e tyre mm -hmm. e, Në programin tonë, sot që ne flasim në këtë të të rinjve Pra në fugjizimin e të rinjve, ku ne bëjmë qytetararin aktive, bëjmë si formarën sociale, leadershipin, biznesin e për 2 vjet gati 18 muaj deri në 2 vjet janë të regjistruar diku ka 1721 të rinj 1721 në këto 44 grupe ndërkohë që puna e World Vision me të rinj me fëmijët në, në ne u shërbim 33000 fëmijëve në Shqipëri mm -hmm. po ndërkohë jemi, dhe në Kosov, por jemi dhe në, edhe Bosjnë, në Kosovë po jemi edhe në në Bosnjë Hercegovinë praktikuesën në, në Ballkanin perëndimor po mbi 33000 fëmijë vetëm në vetëm në territorin e Shqipërisë dhe mbi 1700 të rinj do thoshet pjesë e këtyre grupeve Unë do të të zgjas komplimentat e mija për punën të uaj të heshtur dheri diku, duat e më apo të qetë, por uh, ngujmuse edhe të përdishme uh, që World Vision bënë nuk poweren tyre daullëve të, të mëdhajet, uh, tam-tamet, si që që e më drysha. Uh, Toni Gogu mishdashurë, drejtori World Vision uh, për Balkanin përrendimor, që në afronë në një shemblë, se si me të rinë mund të punohet e mund të arrihet uh, një rezultat shumë i mirë. Më thua i të shka në fund fare, ke shpresë të mirë? Të në të në punën tënde në vëzhgimin të atë që ti shikon për të ardhmen e fëmijëve shqiptar. Por para se si ti përgjigjesh pyetjes nëse kam shpresë, që ti e di shumë mirë që unë kam shpresë, jam gjithmonë gaboj nga ana e shpresës. Do doja që gjithmonë gaboj nga ana e shpresës, do të thoshja që një ja nga modelet e mrekullueshme blend për këtë të rinj e ti. ë duke avokuar çdo ditë, sepse në zonat ku ata janë ka nevojë vetëm për një z. Një z që e dëgjojnë mirë shqiptar. Mm. Dhe në momentin që ti përpiqesh unë të ndjek shpesh çdo mëngjes, kur ti përpiqesh dhe sioj historitë e tyre apo sfidat e tyre, e i bësh zëri tyre dhe i e bër përta një model shumë pozitiv. Kjo shu që shumë faleminderit për atë gjë. Ndërkohë tek shpresa, pse kam shpresë? Për aq kosa, çënja njerëzore dhe si këta të rinjtë janë të mallëngyur për e, drejtësi, marrdhënie Të shëndetshme, për shpres, për, e, për shpirt shmëri, për shpirt shmëri të shëndosh, për një realitet atje tej, ku nuk ka lot, ku nuk ka vdekje, ku nuk ka dhimbje. Patjetër që kam shpresë, sepse në momentin që ti inkurajon këto gjëra dhe përpijesh tu përgjigjesh këtyre malëngjimeve me modele pozitive, patjetër që e, ti do shikosh ndryshim. Dhe ne kemi të till. Unë nuk do doja të të flisja për ta, unë do doja që një ditë të të sillja në studio. Dhe unë do të të mirpres nga ne kemi 2-3 hyrje në studio dhe të gjitha dyert janë të hapura. Faleminderit. Tonit falenderoj shumë për kohën. Do të gojmë i sërishë javës tjetër në një tjetër biset të ciklit Unia Mbrojtës yyt dherë atëre, që është i, I the mirë. A crime against our passion Oh yeah do the Parash në 95 dhjetë e 4 minuta kemi bëritur në fund të klubit të mëgjesit për këtët e ejnëte Falim deri të altinja, olë të lori Falim deri të altinja Ndërko, japim fitu e si të fundit, nuk kemi shumë ka Atëherë është gjetur censura Mons, është gjetur, bravo Mons. E ka gjëtur Silvi dhe ka thënë uthula so. e verës oh, oh, Ka me gjordor nga uthula balsam dhe duaj që të përdor vetëm uthulën e verës E verës, bravo 4-7-7 i mbaron nëmri Sil Ndërkohë, Irena ka gjetur shara dy në çunave gërshëra 023, pra më fiton dy bileta për në teatrin Kombëtar. Shfaqja është Ekus. Dhe kjo është java, fundit, java të? Fundit. Mm -hmm. të fituash, ja, e fundit. Ja, java e fundit. Ëh. Të gjert fitues të njëjmi zonë, të gjithë. Fjala e fundit për Altinin, përpara se organizat vi me emisionin e saj Music Box, <laughs> mendonin pozitivisht dhe apo thoja, un, mos i si keç kuptoni njerëzit, vde kur ikin. Okej, okay. Olta? Ju dushu. Lorca. Paqen bot. Okej. Donjëherë lorim duket si misu universi. Paqen bot. Por më shumë është si misu universit ataxh. Yorëm një ditë sa më të bukur dhe të mbajmë mirë, pavshims <laughs> dëgjojmë <laughs> nesër. Ciao.